Jeg havde særlig mange hjernesalder, da jeg sagde det. Jeg skulle, jeg skulle lige sige, <laughs> det var en dejlig okay. måde at starte det nye år ud på. Hej Lasse Musen. <laughs> ja. Ida, er du okay? Kan du, gøre er du okay? det? okay? Det lyder som om, at der er ikke er særlig meget aktivitet i nye ord på mig. <laughs> yes. Hej, <Lasse> Musen. <laughs> Hold da kæft. Går, går du i Den er helt galt. Jeg også sådan, er du okay? <laughs> er du egentlig levende? Nej, jeg ringer bare, fordi det er jo en stor dag. Vi, vi er jo gået i gang med at optage frontshæft igen. Det er vi sgu. Og det her er... Det vores første gang, vi nogensinde i talesætter, at vi godt ved, at vi bliver overvåget, mens vi taler telefonsammen. Lige præcis. PC er måske med. Det er måske dem. jeg skulle også til at sige, så det synes jeg, vi skal lade være med at tale mere om nu. Men okay. vi er i hvert fald i gang med. Tillykke med det, Lasse. Og det er derfor, det. jeg ringer. Ja. Men jeg ringer også for at høre om et spørgsmål, som jo kommer med. Altså det, det kommer lidt sent. Bedre sent end aldrig, som til havde du så en god jul? <laughs> <laughs> ja, det kommer sgu ja, lidt sent. Ja, det kommer ja det, ja, det kommer lidt sent. Det var, det var en dejlig jul. Jeg var hjemme i Varde med mine forældre, min søster, min mormor. Det var skønt. Øhm, og jeg var ikke i julestemning hele december måned. Nej. Det var jeg faktisk overhovedet ikke. Det er ikke. der jo ikke rigtig de nogen, der er. Eller? Nej. Er der nej, det? Er nisserne? Nej. Sjovt at sige nisser. Vi sad, mig og min søster, tre timer i toget fra København til Varde... Og, øh, og egentlig bekræfte anden i, hvor lidt vi egentlig var julestemning, og vi havde overhovedet ikke lyst til at gå hjem og høre Stig Rossens juleplade fra i morgen af. Vi meget det er der bare... da ikke nogen, der har lyst til at høre Stig Rossens juleplade. Det fik jeg lyst til. Har I den? Det, ja. Er det, hvad I lytter til i jeres familie? Spotify. Nej, nej, men så har vi jo også... Nej, Candice. Kender du Candice? Hører I Candice derhjemme det er julen? Men, har du aldrig nogensinde vidst at Min mor er jo kendte Candice-fan. Hun er kendte Candice-fan. <laughs> Hun er kendtis-Candice-fan. <laughs> Hun er kæmpe Candice-fang. Vi har deres juleplade, men... Altså men... ikke et ondt ord om hverken Candice eller Sti Rossen. Stig men men jeg vidste ikke, at det var sådan noget man, musik, man satte på, når, når det var jul. Og så også hører vi Krummernes jul. Pyrus, Brønne Monsens jul. Ja, Brønne også. Og, og den vi, slags gamle CD'er. vi har jo. Altså, vi, vi har jo et helt lagerrum med CD'er. Gamle jule-CD'er. Og det er også det, jeg mener Men det er kun Stig Rossens, der er ude og kommer på. Det er mig, der sætter den på. Jeg kan godt lide kan lidt? Nu tændes tusen juleløs. Hold da op, og har, har du en nasal sangstemme? Det er bare fik og Det der lød, som er en, der gør så rigtig, <laughs> rigtig Mumma Som skulle du til audition for at være med i musicalen i 3.g på gymnasiet, eller et eller andet, føler jeg. Ja. Stig, han er ikke stolt over i Kolding. Men øh, vi ender med at komme hjem, og vi bliver simpelthen en julestemning. Og det gør vi, fordi der var pyntet op nisser. 140 styks. 140, 140 styks har min mor. Vi Men, kom... Jeg kan godt huske, du har mig videoer hjemme fra dine forældre i før. Julemandens Værksted, der er jo en grund til, at det bliver kaldt for Nissernes By. Og det er fordi... Den det? Ja, ja. Vi er Nissernes By. Og ved du hvorfor? Nissernesø? Ordenvej 63. Yes. <laughs> Ja, hvis der kommer nogen, der vil gerne hjem og se på de nisser, så ved I jo, hvor det er henne nu. Har du lige sagt din forældres adresse? Det? Ja. <laughs> ja, det er ked ikke, men sådan det. sådan det. Sådan det, sådan det, sådan kaster op, så må I selv det det er jo faktisk hjem. en form for nissemuseum, fordi du har sendt mig videoer fra. Kæmme nissemuseum. Men 140 nisser, det er alligevel ikke, 140. du talte at til. kæft, din mor, hun må bruge alle årets måneder, undtagen december, på at stille dine nisser op og pille dine nisser ned. Hun starter den 10. november, og så står de derind til 5. januar. Så er hun i gang. er så bliver der der er fuld skrue fra Radio Safts øh, julekanal. Jul, julesangen, og så nisser hun ellers rundt derhjemme og, og så spiser jeg deres risengrød. men lang. er det flotte nisser? Der. Fordi der er jo det med mennesker, der pynter op med, med, med ting og næsedukker og sådan noget. Det kan også se makabert ud på en eller anden måde. Altså sådan udstoppede mini-mennesker, der sidder rundt omkring med åbne munde og træsker i hånden og sådan noget. Jeg synes, der er lidt uhyggelighed over det. Vi har en på 71. 1.74. 1.70. 1.70 cm højde. Ja, jeg tror faktisk den er større end dig. Den er høj. <laughs> ja, præcis. Ej. Den står og tager imod en, når man skal Ej, en, på toilettet om natten. det er simpelthen en løgn. <laughs> og så har vi en der sidder på en stub, der Ej. er altså der er gigantisk. Har I en næse der er menneskes stor? Den er den ja. Er den er 1.70. Den er i hvert fald deroppe. Af. Den er kæmpe. Den er gigantisk. Det er som om den har fået ikke så meget risengrød. Hvor har hun hentet den? Øh, Bilke, tror jeg. I Mærko. Vi har noget sted her i Mærke, hvor det tror jeg. det i hvis hun har købt en næse på 1,70 i Mærkus, og sådan ed og fanden med været dyr. Karsten fik et par gratis sokker med, da han stod og brød ham om. Det tror oh ja, selvfølgelig. Ja. Men, øhm, men ja, så vi endte med at komme i julestemning, og rigtig dejlig juleaften. Og ja, det var skønt. Øh, fik gode julegaver. Vi gav hinanden julegaver endnu hjemme hos os. Ja, det gør man også hos os. Det er bare Simon, min kæreste og mig, vi har væltet os ud af det. Så fik du ikke nogen julegaver i år? Jo, det gjorde jeg, fordi det er som om, folk ikke rigtig vil respektere, når man ikke vil være en del af julehyggen. Så du hvad, hvad, så du, ender lige, altså, du har sagt, at du ikke giver julegaver, men du Det var jo første år, at det ikke det skete. Jeg vil godt lige forklare dig det faktisk. Jeg godt lige det. det. altså De sidste par år har jeg forsøgt i min familie at indføre andre former for gavesystemer. Sådan at vi eventuelt kunne give hinanden en øh, gave. Øh, altså sådan at, at vi er fem mennesker, der holder jul sammen, hvis mm. ingen kæreste er med. Og øh, hvis alle så træk en. Sådan at alle fik en gave af en og gav en gave til en. Sådan at alle havde en, de åbnede, og en, de havde givet. Men at man kun fik en hver især. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Øh, og så trækker man ligesom lod, så trækker man bare en. Og, øh, og så gør man sig så ekstra umage. kan måske også lidt flere penge i. Sådan at det ikke bare er 200 kroner, hvad man normalt ligesom budgeterer for, men altså giver man måske en gave til 500 kroner, så personen godt kan få et par bukser på Carhartt, eller hvad ved jeg, ikke? Ja. Men, men, men det var mine, særligt mine forældre ikke helt klar til at gøre. Jeg tror, min mor synes særligt, at det er svært, fordi hun vil jo rigtig gerne forkæle os og give os gaver og sådan noget. Det kan jeg jo også godt forstå. Ja. Så, så det er ikke rigtig blevet en ting endnu. Og så i år der tog jeg så bare selv skridtet og sagde, at jeg ikke selv havde lyst til at være en del af de der gaver længere. Det var også svært, men det var også virkelig en befrielse, fordi jeg var, jeg var bare begyndt at være træt af måden, hvorpå at det der gaveræs foregik. Kæmpe stillingsliste. Fordi det er ikke, fordi jeg ikke kan lide at give gaver, det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Mm. Og jeg elsker også at få gaver. Det skal der simpelthen ikke have. et eneste øh, gram <laughs> af tvivl om på den her planet. Nej. Men jeg kan bare ikke så godt lide den måde, det foregår på til julen. Fordi det er meget... Øhm, så skal jeg øh, producere en form for ønskeliste... Uden jeg måske lige ønsker mig noget der. Ja, det er betvang. Så det er det sådan, om jeg kunne godt bruge nogle trægrødeskæer, og et par nye grødelapper, og nogle lysestager, eller et eller andet. Mm. Men ikke ting, jeg rigtig ønsker mig, men bare sådan ting, jeg opfinder, jeg ønsker mig, fordi at der er nogen, der gerne vil give dem til mig. Ikke? Jo, jo, jo. jo. Og, og, det jo kan sammen, sådan, og så kan det sagtens være, at mine brødder er jo lidt yngre end mig, og har ikke en, altså, er begge to studerende stadigvæk, og sådan noget, så der er det jo stadig federe for gaver. Men så er det stadig, så modtager man, altså min lillebror og Oliver, han laver seriøst sådan et ark med link, nærmest en ønskesky. Det er en bestillingsliste. Hvor det, det er bare, det. altså, og det er jo dejligt, altså, fordi det er jo nemt nok at købe gaven, men det er også bare røvsugt. Man kunne lige så godt bare få pengene. Ja, og det er jo heller ikke sjovt at give gaven, fordi personen, man giver gaven til, ved godt, hvad den åbner. Præcis. Ik? Så jeg synes bare, at det hele, det falder sådan lidt til jorden, og så havde jeg bare brug for i år at være sådan... Jeg tror, at jeg melder mig ud. Ja. Og så ville jeg jo selvfølgelig stadig gerne, særligt mine brødre, de yngre end mig og sådan noget, så sådan så overførte jeg nogle penge til dem i stedet for. Så skrev jeg fra nissen. For mig og Simon, oh, oh, oh. så gav vi dem et beløb. Sådan et julehjælp, ja. det er jo dyrt for julen. Og så til mine forældre tog jeg sådan en værtsgave med, fordi jeg er jo også en voksen kvinde, der kommer til juleaften hos dem, og de betaler jo alt og sørger for alt. Så så købte jeg en, en lækker bodylotion fra min mors øvningsmærke til hende, og fandt en bog til min far. Og godt mærke, der er mere tanke bag din. Min værtsgave var to grise for sommerbød. Men du gav jo også... Øh, bare det, du gav en værtsgave, hvis du også gav en julegave. Jamen, yeah, du er 22 år gammel. Altså, det synes jeg alligevel er meget flot, klar. Ja, 24. <laughs> du er 22. Men i hvert fald, så, så, så, så du ved sådan, så jeg ville jo stadig gerne give noget, men så havde jeg bare brug for, at det blev gjort på nogle lidt mm. andre måder, ikke? Og jo. så havde jeg ikke, virkelig ikke selv, især jeg simpelthen brød med, I skal ikke give mig noget, fordi det jeg så de der penge, var det jo meget sådan, men øh, men skal vi så ikke give dig en gave alligevel? Jeg var sådan, nej. Nej, nej. Det skal I ikke, fordi... Også fordi, jeg har et kæmpe stort forbrug hele året. Ja. Kvæg, at jeg jo laver ting på Instagram en gang imellem, og jeg får tilsendt gaver af forskellige ting, fordi det er sådan man kan gøre, når man har lidt mange følger på Instagram. Og, og, og du ved, sådan, det er jo noget, jeg ikke ser fra til... Eller ser fra fra overfor i min hverdag. Og derfor så kan jeg godt have lidt som samvittighed, og så være sådan, okay, men så kan jeg det mindste lad af at få brug mere i december. Altså, Jamen, du har være ikke brug for de der ikke, Nej, fordi jeg altså. får det jo bare ikke i løbet af præcis. hele året, fordi jeg er så fucking privilegeret på det punkt, ikke? Mm, jo, præcis. Øhm, så jeg var sådan, nej, så synes jeg faktisk, at jeg i det mindste kan lade være med at, at, at få brug endnu mere i december, hvis jeg kan skrue ned for det, ikke? Jo. Øhm, men ja, så mine forældre, de ville så ikke helt respektere det, det ville min bror så heller ikke helt alligevel, så de har alligevel købt nogle ting til mig, men de havde gjort det, at min bror havde fundet en kæde, et arvestykke, og købt en lille svampebob-ting øh, øh, og sat på kæden, og så var det det, jeg fik. Okay, men ja, men, men det var en Men god jeg gave. blev meget mere glad ja, for, for det. Ja, for der var tanke den. Ja. Der var meget Ej, mere tanke den. var mega flot og sej, og det ja. var en ordentlig kæde, fordi det var jo et afstyk fra, fra et familiemedlem, så så altså sådan, og, så den der lille svampebob-ting, den altså det var bare sødt. Og mine forældre, de havde så øh, været på den blå avis og købt en lampeskærm, jeg godt kunne tænke mig. Mm. Men så var det også det, jeg fik. Altså, og så var der ikke mere. Og det er meget bedre, end at få 10 pakker med tøj, ja. hvor slet jeg ja, er okay, endnu, en og, endnu og, en. og nemlig også det, som jeg synes, der var ret, normalt kan være rigtig stressende ved, ved julegaver. Ikke? Eller gaver generelt. Og særligt, hvis man får mange. Det, det trigger faktisk lidt. Min angst har jeg også fundet ud af. Særligt med den der ordensangst med, at jeg, jeg, jeg bliver rigtig ked af det, hvis jeg får noget. Så er det ikke af den rigtige størrelse. Mm. Fordi så bliver jeg helt vildt stresset over, at jeg skal bytte det. Ja. Og hvornår jeg skal gøre det, jeg skal nå det inden noget, og sådan noget. Og det er jo, og det er jo også en angstting, 100 procent. Men jeg kunne også godt forestille mig, at det også kunne ske for mennesker, der ikke har angst. Ja, ja. Altså, ja, ja Og så er ender stresset, man med at sidde og være stresset i juleaften jo. over at have fået... Fordi det er jo ret sjældent, at nogen lige køber den rigtige stolte kopper i buks, ikke? Jo. Altså min lillebror, han stod, han havde fået to på bukser, han kunne ikke passe nogen af dem. Stumper begge to. Ja. De, og kunne ikke heller lukkes <laughs> eller noget, fordi... Nej, at, at han jo er blevet en voksen mand inden for det seneste par år. Ikke? Og jo. så glemmer ens mor lige det, når hun køber bukser. Og så står han der i sådan en smølfebuks. Ikke? Og, altså, og det sådan, så kan der også komme lidt mærkelig stemning omkring det, og så står man der og føler sig for stor eller for lille, eller hvad mm. ved jeg. Og, og, og Der kommer også en underlig fornemmelse, når man er den, der har glædet sig til at give gaven, og så folk ikke kan passe den med det samme, og så sidder man for dårlig samvittighed over, at man har købt noget, der er for småt. Eller du ved, der er så mange ting i det her, det er bare sådan, wow, hvor føles det godt bare at sidde her og være halvst og ikke øh, skulle sku, sku gennemgå de der ting de der stressfaktorer mm. jamen vi er også ud med at øh, med at vi vil indføre noget nyt til næste år og det er at ligesom du siger hver især skal give en gave til en bestemt person og, øh, og så man et beløb inden mm. og det går vi fordi øh, vi alle sammen vi har gjort, som vi altid har gjort, købt det der står på en ønskeseddel. undtagen en person i min familie en lille spil op med jer. det er en spil med. Var det, det er dig? min mormor nej det er min mormor din mormor min mormor på 85 som ellers plejer og få hjælp betalt af mine forældre, da jeg skulle hente hende ud der hvor hun bor, der kunne jeg godt se at hun at hun havde hænderne fyldt fyldt med julegaver og jeg tænkte det er meget mærkeligt fordi tidligere på dagen der satte jeg gaver ind, hvor der stod fra, fra af under træet og jeg også hvad sker der her det er underligt det her. Og så men, kom hun med flere gaver hun havde flere gaver med og jeg synes, det var meget, det var meget mærkeligt det her og, og jeg kommer lidt som hjem med min mormor gaverne og siger til min morfar hvad er det her om det ved vi ikke og gider ikke lige de var manden, tror mm. jeg. Øh, og, jeg, og jeg lægger dem så under juletræet. Og, øh, og det vi så skal til at øh, og ligesom give hinanden gaver, så går jeg hen og tager en første gave, hvor der står øh, til Malene fra mormor. Og jeg kan godt fornemme, at min morfar kigger Malene, på mig. Malene, det er din storsøster. Det er min storsøster, ja. Og, min, og mine forældre der, de kigger lidt på hinanden, synes, det er meget mærkeligt det her. De glæder sig alle sammen meget til at ligesom se, hvad det er. Mm. Og min mormor sidder jo rigtig spændt og glæder sig til min søster, øh, søster åbner den. Og, øh, og det er så en, øh, en hundefigur. En hundefigur? Altså sådan en, en hundelagtøjsfigur. Og jeg kan ikke lade være med at flække grin, fordi det er ikke noget, min mormor gør. Men ja. det men, men de, mine forældre, der kigger på hinanden, som om at de tror, at min mormor er ved at blive skør. Ja. Sådan, hvad der sker her. Hvad gør Malene selv, når hun åbner hunden? <laughs> hun siger, nej, tak mormor. Ja. Men, det, men det vi andre ikke ved, det er, at på kortet står der, hej Marlene, jeg håber, du har det rigtig dejligt i København. Jeg ved godt, øh, at det kan til, at, øh, at du har hund, der hvor du bor i København men så får du den her, så kan du tænke på mig, hver hvis gang, du kigger op på den hund. Sød. Ja, den Jeg er virkelig sådan, jeg vil nærmest frø. Det er rørt. Yeah. Det sådan Og det samme skete That's igen. A det samme skete igen. Min mor må ved, at øh, jeg måske ikke lige helt har så meget i portemonien altid. Så det hun går, det var, at øh, hun har taget et, øh, et legetøj hjem fra hende selv af, som jeg havde lavet rigtig meget med som barn. Jeg kan se det sådan noget 15 år. Og så Hvad et legetøj, det? det var en nisse. En, Ej, nisse. Ikke en nisse mere mand. Nej, det er jo til mig, du ikke til min mor. Men, men, men sådan en sjov nisse, jeg har leget meget med. Også, og så har hun skrev et kort. Hej uh, Lasse, vi legede meget sammen som barn Vi legede meget uh, mm. Det var og, Nissen, der sagde det Lige præcis i ja. Og nu har jeg lidt penge med til dig til huslejen Hvor jeg sådan, du er genial Og mine forældre, de fattede ikke en Og jeg har bare og sådan, havde det her penge. This på is Christmas så. spirit Jeg jo virkelig sådan, this is Christmas H Havde Nissen penge på sig? Ja, 200 kroner Fik Malene ikke 200 kroner med hendes hund? Nej, jeg tror, min mor må bedre kan lide mig måske Jeg skulle lige til at sige, der <laughs> mm. Vi to har fået en lille figur men en havde så 200 kroner med... Og så fik mine forældre, de fik el Så stod der til dem, at... Det er fandme en god gave. Hej, I har dårlige ømne. <laughs> ja, I stinker ud af munden. <laughs> så jeg er jeg el-tandbørster. No, Vidst nok, er jeg gammel, men jeg kan stadig lugte. Og jeg lugter af råden røvhold. <laughs> Det ville sig ikke være det vildeste nogensinde, hvis hun havde gået det. Men, ja, men, men jeg var virkelig sådan, jeg ser til min fødder. Hvad stod der i det kort med din det her, tandløster? Det, det var ikke noget med dårlørende. Det stod ikke dårlørende. Ej, hun havde, der havde der været stod hun ting. Det var bare sådan, hun givet Karsten en fakkel også ud til haven. Din far? Min far, ja. Men jeg var bare sådan, det her, det, er jo, det her det er jo en gave jo. Mm. Min mormor har jo, har jo har jo fundet det her frem, og der har været tanke bag, mm. og hun er virkelig aktivt sådan, det her, det bliver Lasse glad for. Det er sødt. Jeg blev, det, det var den bedste gave, jeg fik. Også fordi du fik penge. Ja, ja, det, kan, ja, ja. det er jo altid den bedste gave, ja. man kan få 100%, 100% øh, ja. Udover en selvfølgelig ja, nisse. gammel nisse ja, en <laughs> ja, oh, Det jeg også det er noget til huslejen oh, Ja, 2% ja, Jeg tror, der bor en Det skal med pyros eller hvad En Det er bedre næste gang jeg tror, ja. der tror jeg, det er der ikke kan regne <laughs> ja. Ja. Kan du se, hvad det her er? Det er en regning med området. 4800. Er... Der er mange <laughs> 4800, området. Nej, og jeg sidder herovre og griner, fordi det er mig, du fortæller huslej <laughs> <Ja, så>. til. <laughs> Ej, hvad er det? Så jeg ved godt, hvad den huslej den er på. Og det er ikke 200 kroner. Nej, det er det ikke. Nej, hvad, hvad hedder det? Du har ret. Det er det er faktisk meget, meget sødt. Det ja, er helt klart helt... sødt. Det er ligesom med den der svampebob-ting. min brødre ved også, at jeg elsker svampebob, og så giver de mig det. Lige ja, præcis. Altså, det var en dejlig, var en dejlig jul aften. Freundschaft. I starer. Der Har du lyst til at få en gratis voucher præmien ud du set på dit 5G? Uanset hvordan du vender og drejer det, få lynhurtigt 5G internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Vi fejrer Festsdag i seng.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 Skift til KRIFA nu og spare op til 5.000 om året. Kriva, Vi tager dit arbejdsliv seriøst. Hvad tænker du så om... Øh, nu er vi jo også gået ind i et nyt år. Ja, uha, det er uoverskueligt. Der er jo ikke nogen også os, der sådan er særlig øh, spirituelle, eller hvad man siger. Overhovedet ikke. Men det behøver man jo kan være for at have på over, tiden den går. Og går, nej, præcis. Nej, og og ud og tækker og klokken slår. Lige og øh, vi er gået fra 2021 til 2022, ikke? Havde du et sådan der... Altså, hvis du skal tænke tilbage på 2021, synes du, at der er... Altså, er det, er det med sorgmodighed i kroppen, at du forlader 2021? Altså, at jeg er trist, og vi går ind i et år. Hvem er du det? Øh... Eller, altså, nej, eller hvordan vil du tænke tilbage på det 2021? Jeg vil tænke øh, tilbage på 2021 med, at jeg tog... Noget et af de sværeste valg. Er så altså en svær beslutning, en rigtig svær beslutning. Og det var det er jeg enig med dig i. Vi må se, om det er den samme beslutning, vi tænker på. Jeg tænker på, at jeg droppede min uddannelse øh, på Dansk, Københavns Universitet. Hvad tænker du på? Jeg tænker på, at du skal for første gang i dit liv skilt dig af med dit fru til dig. ja. Aj ja, ja. Det, det tror jeg at vi er mange. Det er vi rigtig mange, der sætter stor pris på. Det er den helt dag glemt. Dag. Det er helt glemt. Det er sorte. Der var så mange minder. Eller det var hvidt, men nu, det, det, det blev sort. Altså, det var også så sjovt, fordi du filmede jo imens, du smed det frutillaen ud i skraldespanden. Med en rystende hånd. Og så siger jeg, så siger, ja, med en rystende hånd, med okay. rystende hånd. Og så viser jeg det til, til Sim, det og så glem. siger jeg, Ej, se han har smidt sit, uh, sit hvide frutillaen ud. Det eneste, siger, det, var, det, er ikke siger, det er det ikke hvidt. siger jeg, det er det hvide, og det, jeg, jeg nævner farven, fordi du også har et sort jo. Ja, ja. Som du så stadig arbejder på forskellige dager. Det er svært. Det er også fint. Det er en proces. Det er jo i 2022. Men Simon kigger bare på den der video igen og siger, det er jo ikke hvidt. Det er det hvide lag, og det er også underordnet. Sådan sådan, det der. Det er, har aldrig nogensinde været vidt. Det er gråt, siger han til ham. Ej ej. ej, ej. Og så kigger jeg igen, og så er det sådan, Gud, og det minder mig bare om det her med, hvor meget man faktisk selv kan stige sig blind på noget, hvis man kigger på det længe nok, hvilket du, må man sige, har gjort på det lag. Ja, jeg, jeg kan du så på kigget vidt. på Jeg skal bare af med det som hvidt. Ja, og du har kigget på det også i hvad? 13 år af dit liv, måske? Ja, Hvis det var mere. ved at have jubileum. 15 ja. års jubilæum. Ja, altså, det kommer ikke til og, og, og når man Så ser man ikke selv, hvor, hvor nusset eller slidt noget er, så man render rundt med. Fordi at man har kigget på de 4, 5, 6, 10 huller, der var i det der land hver dag i måske 6 år. Præcis. Og så er det bare sådan, at landet ser ud. Ja, og jeg opdagede det, fordi... Eller jeg har tænkt over det, efter at jeg opdagede det med en ting, jeg selv har her i huset. Og hvad er det? Min hårbørst. en hårbørst? Hvilken farve er den? Den er rød. Det ligner en hestedril. Det er sådan en wet brush, jeg har købt i normalt. Ja. Øhm, og, og så en dag, så stod jeg med den. Det er faktisk i forgårs. Så stod jeg med den og skulle til at børste mit hår, så kigger jeg på den. Sådan en mm. ægte kigger på den. For første gang, lige sådan, jeg købte den for måske 5-6 år siden. <laughs> og så tænker jeg bare, fy, for satan i helvede, hvor er den klam, den her vørst. <laughs> og det gør jeg, fordi at jeg kigger ikke på farven rød, eller på formen, eller på materialet. Jeg kigger... Ned på den øh, øh, ligesom flade, der vender ned mod min hovedbund. Ja, det er, jeg går ikke børste hår. Ja. Den er sort. Og jeg har aldrig tænkt over, hvorfor den er det. Den er sort og, øh, og, og fedtet og fyldt med hår. Og lus. Altså, den er klar. Nej, der er ikke nogen lus. Altså, lus lever jo bedst i rene, rene øh, hvad hedder det, Okay, er Der er garanti altså for no lus. Ja, der var ikke nogen lus i Nej. der, for de kunne ikke bevæge sig rundt. Fordi der der <laughs> lå et sådan, slags tæppe af, af hår, der var altså filtrer så meget ind i hinanden, samtidig med gammel hårspray, øh, fedt og øh, andre ting, man ligesom kan sætte håret med. Hold op. Og så bare sådan støv jo, fordi den jo så også bare ligger i vindueskammen, øh, med den der hårside opad hele tiden. Det var så klamt, og der tænkte jeg sådan, jeg har lige haft to veninder på besøg hernede, de spurgte, om de måtte låne min børste. Hvad har de ikke tænkt, at de stod med den? Fordi de ser den jo for første gang. Forstår du, du, jeg mener? De så de kigger jo på den og tænker fyre sagt satan, den skal jeg skulle da ikke bare stå med <laughs> men jeg vil ikke sige noget til Ida, fordi hun synes nok ikke at den er ulækker mm. fordi jeg har stået mig blind på den ligesom lige... du har stået dig blind på dit land. ja jeg kunne ikke se noget der var galt med den men lagen. forstår du hvad jeg mener jeg med forstår det, med? ja jeg forstår ja fordi jeg så ikke altså jeg kunne godt du se at det ikke, var slidt det var jeg kunne godt se at det var slidt med men det var ikke klamt. det var ikke noget jeg var sådan... det var klamt. ja det er jeg mig godt klaret var klemmerne men håber jeg er godt både fordi du ligesom sagde til mig men også fordi det åbenbart var en her af mennesker, der har bakket op på Instagram. Det. Lige præcis. Det er en ting. Men, øh, men... men du er på en måde tilgivet, for, for ikke at kunne se det, efter jeg opdagede, at du altså, er hårbørst. Altså hårbørsten ligger derude stadig. men er hver... den ud nu? Nej, jeg har jo renset den. Nå, så nu er den normal igen. Forholdsvis. Har du svært ved at skille med Nej, men jeg skiller mig ikke have den, før jeg har en anden hårbørst. Okay. Nej, men Og det skal jeg, også jeg... være. Jeg har arbejdet sammen med hende. Det har jeg jo også. Altså, den ryger heller ikke i men så kunne jeg pakke den lidt væk. Og så begynder at bruge en anden, og så kunne jeg jo så bare bære rundt på den der plasting nog af mit liv, indtil jeg fik et barn, jeg kunne give den til her. Ja, jeg, skulle, jeg skulle lige sige, at den dag, du måske får et barn, så kan din datter eller søn gå rundt og bære sig selv. Ja. Den hovedbund for ja, ja, at Og jeg får en pony går. måske. Det er nok bedre. Jeg tror med, det er en pony, ja. ja. Men i hvert fald, så synes jeg, at det er en af de største ting, der skete for dig i 2021. Jeg havde ikke glemt det for Jeg har fortrængt det. Men ja, fru og droppet af min uddannelse. Helt klart. Hvad, har du noget, du er stolt af glad for? Ja, altså, jeg tror, at. At, hvad hedder det, 2021 var meget sådan øh, året, hvor at jeg, øh, jeg, jeg satte øh, meget på at være selvstændig, eller sådan anerkendte, mm. øh, at, at, at jeg havde min egen forretning, og at jeg ikke behøvede at gå stress over, at jeg burde få et lønmodtagerjob, og at, at, at det, at jeg lige nu var selvstændig og freelance og lavede ting selv, øh, også var karrieremæssigt øh, udviklende og godt. Fordi jeg jo hele tiden følte, at min karriere var gået i stå, og den først ville starte igen, når jeg kom tilbage til Danmark, og blev ja. ansat af nogle mennesker et sted. Ikke? Øhm, og på den måde sluttede jeg virkelig, virkelig meget fred med mange sådan indre dæmoner, jeg havde i meget lang tid, hvor jeg følte, at, at jeg ikke lavede noget, der var sejt, og at jeg ikke lavede noget, som ville fremme min karriere, og jeg øh, bare sådan, var gået i stillstand på en eller anden måde. Ja. Ja. Og det synes jeg var ret. Det må være sådan noget af det bedste. Det virker også til, at de, altså, det, det var 2021, det jeg husker jeg også for at... Altså, det var også der, hvor du ligesom blev en rigtig self-made woman. Self-made woman? Hedder det ikke det? Det ved jeg ikke. Self-made. Jeg kan bare huske, ikke ikke har lavet en sang, der hedder self-made man. Jeg kan ikke så godt lide han. No. Men, Nå. Men altså, det gør ikke noget. Det er, det er fint nok, lad Jeg prøvede bare at rose dig. Hvis du... Og vil du være tak? Det var så let. Bare en anden gang rose mig, men måske ikke at sammenligne mig med en mand? Nej, nej. Det er bare, fordi han lavede en sang, der hed Sel -sel self-made man. Ja, men det er også fint altså, det er jo heller ikke. Ej, nej. Bare... Jeg kan bare bedre lide kvinder. Ja, ja. Yep. Nå, hvad hedder det? Um... <laughs> jeg kan bare godt lide Ekon, altså fair nok. <laughs> så nævn noget med Ekon. Så nyn. Det skal jo blive det nye, jeg skal spørge dig om, hvad du føler, jeg har sagt i. Nød! Nød, nød! Du behøver ikke at noget, Ekon. Nej, det er jeg glad for. Men altså, glæder du dig til året? 2022. Jeg synes, det er uoverskueligt at hoppe ind i et øh, nyt år. synes jeg altid. Det er ligesom at gå fra søndag til mandag. Men øh, jeg glæder mig. Jeg håber, det bliver bedre. Jeg øh, synes, det var... 2021 var både lort og godt. Jeg håber 2020, 2022... Jeg kan ikke sige det nu, jeg er nervøs. bliver kun godt. Det gik, Jo, jeg kan ikke... Ja, jo, jo, jeg vil du gerne bare... smøre Jeg vil gerne bare smøres ind i vaseline, og så bare afsted opad. Og det er hele en rund. Men det er jo ikke... Lad os huske nu, en lille tommefingerregel. Måske er det også øh, et citat, jeg har fra... Øh, ja, øs, kunne jeg og til at sige. Og bare at... Man kan jo ikke mærke glæden, hvis man ikke også mærker sorgen. Nej, men så kan jeg... Det er ikke et citat, men det, det <laughs> føler jeg noget, som alle godt ved lidt. Okay, fint. et citat, så... jeg selv lige sagde. Men du, du kan jo ikke mærke, at du er glad, hvis du er glad hele tiden. Okay, så, håber, så bliver jeg... glad jo til at være glad. Men hvis, hvis der også er noget, der er lidt nederne i gang imellem, så kan du godt komme op og være glad. Hvis du bare hele tiden var, gik rundt og være glad, så var du aldrig glad. Okay. Okay, er det er ikke et citat. Jo, jeg har i hvert fald hørt det der sige, eller nogen for at sige det der før. Men så har jeg tre ting, jeg gerne vil have, at der skal ske. Et, Mindre for tvivlse. To, at Vær glad. <laughs> at, jeg, at jeg får øh, succes. Tre, At mine aktier de stikker af. Fordi hvis nu, at jeg lige pludselig ikke gider at, at lave podcast og radio mere, så har jeg fået en idé. Så vil jeg gerne vil lave 2022. Jeg handler aktier, eller hvad? Nej. Jeg vil bare bruge mine aktier til at blive rig. Så jeg kan åbne en slikbutik. En slikbutik? Ja, jeg spiser meget slik. Jeg tror, jeg, vil have, jeg har altid haft en stor passion for slik. Jeg ved, hvad der smager godt. Jeg ved, hvad der smager dårligt. Har, jeg du, ved, har du en passion for slik? Jeg har aldrig nogensinde været sammen med et menneske. Hvordan hvor, har man en passion for slik? At det virkelig går op i, når jeg står foran blandt selvslikken, at jeg ikke bare tager stykker og bare sådan dårligt. Jeg er aktivt tager slik. Jeg har nøjelig været er ved at jeg har nogen. noget surt i min mund. Der er Så. der ikke nogen. Lasse. Nej, jeg, nej, Lasse. nej, jeg, jo, jeg, nej, men så vil jeg, sige noget, jeg har nogensinde været øh, sammen med et menneske, der har sagt, du er dårlig sligsmej. Mig. Nej. Du har dårlig sligsmej. Det, det synes du ikke. Du har jo ikke nogen smag i slik. du er. Så kommer what? du igen. Allerede nu har en blacklistet personer, der kommer i <laughs> sligtbutikken. Jeg har kæft. Jo. Lasse. Nej. Jeg i den sligtbutik heller. Vil du gå? Okay, vil du så høre hvad den hedder? Ja, nej, jeg tænker på. Jeg Må jeg gerne ikke sige noget, fordi det, jeg kan faktisk mærke, at man har altså ikke passion for slik bare, fordi man tænker over, hvad man putter i posen, når man er nede i sligtbutikken. <laughs> Så, så ved man bare, hvad man godt kan lide at spise, og hvad man ikke kan lide at spise. Nå, men jeg, jeg ved meget. Altså sådan, jeg ved forskelligt slik. Nævnt noget slik. Jamen, så er der huba Buba, Og så er der <laughs> hubabubba, Huba Buba. Og øh, hvis du ikke så meget til huba Buba, så er der... Jamen, for eksempel nu klikmæksen. Hvis du godt kan lide mange forskellige stykker... og og selv Nej, nej. Men den kan, man selvfølgelig, altså, den kan man for eksempel tage, hvis man gerne vil have mange forskellige smage i sin mund på en gang. Så er det klikmæksen, fordi det er meget nemmere end for eksempel nu at tage sådan en Gian gigantic Superstar Mix fra Matador. Men du, du vil gerne bare sælge Hypo-poser? Du har en kiosk, du skal åbne, så. Nej, jeg vil gerne sælge slik. Så kan du gå over i højre hjørne. Det er til fredag aften. Nede i enden, det er til date. Hvad er dateslikket? Det er mint. Det er mintpastiller. Ej, <laughs> jeg må jeg sige noget? Det er godt, at man får god ånd, men man får ød fuck mig også og med hvis man spiser mintpastiller på sågler man date. Så må man spise så mange. Det er rigtig, rigtig ondt Det er er at et ansvar. Vil du høre hvad slægtbortigging hedder? Ja, så jeg ved hvor jeg ikke skal gå hen. Slægttrøllen. Slægttrøllen. Et fordi jeg elsker slægttrøllen. Trøllen trøll. <laughs> du du ser altid at jeg ligner en trøll. Jeg er en slægttrøll. Ligesom slægtgreven, så er jeg slægttrøll. det er det lød som et striberne <laughs> altså... Ja det kan du også lege. Hvis det går dårligt, hvad? hvis det går dårligt så vil jeg gerne sige, at ja, der er ikke ting jeg ikke vil gøre for at redde den her slægtbortigning. Du, du kan så... du kan åbne den ned på Repperbarn. <laughs> her i Aalborg. Se, allerede nu tænker jeg, det skal være Huberbuber. Der skal Uba. sættes Huberbuber ned på herra Men sådan dybt seriøst, jeg, jeg, jeg vil gerne åbne en slikbutik. Hvis det kommer til at gå godt, så kommer det måske til at ske. Hvad er dit eget yndlingslæk så? Skriv det bagud af Slikt Mit eget yndlingslæk? Ja, det, du må nu. Mr. Pa Passion. Mr. Passion for Slik. Ja. Hvad for kødsslik på engelsk? Candy. <laughs> <laughs> wow. Du skal måske til. Okay, jeg lægger jeg mig, mig fladt ned. I skal huske, jeg lægger mig fladt. Ja, det var jeg skulle det. Og så ud over det, så lægger jeg mig ned, fordi du vidste, hvad det hedder. Det er ikke alle, der ved, hvad slik hedder på engelsk. Og bum på sønderjysk. Og bum. Hvad hedder det så på svensk? Der kommer en Helt stor. Det kan jeg jo sige. Så det. Nej, nej, sig det. Jeg ved, slik. Kom med et bedre bud. Snul. Snuller. Snuller. Godt bud. Snuller. Det hedder godis. God. Godis. Godis. Godis. Ah, og hvis man skal sige blandt alt slik, så hedder det plukgodis. Plukgodis? Ja. Hvad slik Det er perfekt. Det er fanden, mand. Jeg, mit yndlingsslik, det er ø, syrligt slik. Jeg kan spise det hele tiden. Det er og ikke jeg en, en slikpassionister, der siger det. Hvad? Mit yndlingsslik er surt slik. Jo, syr, syr, syrligt slik. Hvis du spørger mig, hvad din livret? Grøntsager. <laughs> det kan man jo ikke bare sige. Det er ikke det samme. Nej, jo. jo det er jo fordi... en paraplybetegnelse. Okay. Surt slik er en paraplybetegnelse. Så er der navne på surt slik nedenunder. Der er kategorier. Der er også meget forskellige slags surt slik. Græder af surt slik farver på surt slik smage under surt slik jeg former. Gerne... Jeg vil gerne have så, så, så surt sur slik, at min gain den simpelthen er reddet op. Kort og lange. Jeg opnader en slikbutik. Om du vil komme der, eller Det bliver en kæmpe succes. Jeg har blacklistet, det Hvad vil du gerne, at, og gå at gå til engelskundervisning? Hvad? <laughs> ja, undskyld, begyndte du at spille i 2022? Hvad sagde du lige der? <laughs> jeg blev redt med stemning. Hvad jeg gerne vil. Ja. Yeah. Jeg vil bare gerne blive bedre til at drikke postevand. Mere vand. <laughs> jeg, ved det. Okay. jeg ved det ikke. Jeg har hyldet lidt ud af den over det der med sliktrånden, så jeg tror bare, at vi skal, vi skal sige tak for, for i dag. Jeg vil gerne... Jeg håber bare, at jeg får et år, hvor at, øhm, jeg kan tjene flere penge. Det er bare have penge, altså. <laughs> Lid af ligesom penge, penge for helvede. Ja, ja. Jamen altså, okay, det kan jeg lige så godt sige nu. Det så hvis du begynder bare... at tjene mange penge ned i <laughs> så kommer kan lige forbi. Du står <laughs> du som en trold ude på strålen. Jeg åbner plukgodis ved siden af. <laughs> ja. Så kan vi konkurrere. Med meget lækker, detaljeret slik. Ja. Der står... ja, en slikpassionist, der står derinde. Og så lider med bare en fucking, jeg ved, ikke, altså, jeg ved ikke, hvad man kan kalde dig. <laughs> Tænk at fucking kalde sig selv for at have en passion, fordi man ved, hvad man vil vælge, når man er nede blandt sig. Det er langt ude, Lasse. Det synes jeg ikke. Det synes jeg. Nå, Så er det bare ud og slik trolden. Vi, vi ses. Ja, vi ses, Lasse. Farvel. farvel. Candy. Candy. Candice.